Про Мексику я знав і досі знаю небагато, але найважливіше. По-перше, в ній легко отруїтися. По-друге, вона любить смерть. Її культура смертоцентрична і скелетоморфна. Її вагіна пахне гробницею. Ніщо інше не святкують у Мексиці так буйно і красиво, як смерть. Напевно, це особливий спосіб її долання, Через радість. Якщо її неможливо уникнути, її слід радісно обійняти. Їй треба відкритися. Впустити її до себе. Як у дім. Лягти з нею в ліжко. злягтися, Кінчити в неї. Кінчитись у ній. Через це Мексика видається кожному з нас такою містичною. Це країна, в якій розчиняються чужинці. З Мексики не повертаються. Якщо ти повернувся з Мексики, то ти в ній не був. Я в ній не був. Я, може, тільки трохи побував. Ти заходиш до першої ліпшої, обвішаної костомахами й обсипаної задушливими квітами каплички, як ідіотський роззявляка-турист, аби зробити два-три екзотичні знімки, а виходиш звідти зомбованим, посвяченим іншим, і починаєш ватяно ковзати в невідоме За он тією дамою в чорному, яка, ти впевнений Ледь помітним нахилом голови щойно покликала за собою У Мексиці закінчується попереднє життя і починаються наступні Мексику створив Кастанеда Усе це жахливий кіч, але це правда Моя Гуадалахара тривала чотири дні, але й ночі о півдні п'ятого дня, п'ятниці, мене знову повезли на литовище. Я ледве вислизнув з наступного життя. Воно мало для мене свою вісницю, що її звали Кун'єл. Що це за птаха така, хто мені скаже? Але до неї ще треба підібратися. Однієї з ночей, точно, із середини на четвер, мої нові подружки Гул'єта і Челсі затягли мене на, як вони це називали, класне. Класико прийняття для журналістів. Уявіть собі просторий, але досить занедбаний колоніальний палац, ущент набитий латиносами, які безупинно танцюють вісім годин поспіль, сходячи всіма життєвими соками, але й заливаючись при цьому пивом і текілою. Цих журналістів могло там бути з тисячу, вся Латинська Америка. Деякі з них, до речі, казали мені, що Мексика – зовсім не Латинська Америка – а погана копія США, але це вже інша тема. Так от, у всій цій тисячоголовій тисняві, в цьому галасі та ревищі, танцювалося чомусь дуже легко. Утім, мої рухи могли бути цілком неправильними. Просто у тій тисняві цього все одно ніхто не бачив. Насправді я ж ніколи в житті не танцював жодної сальси, самби або чогось там ще, і тут раптом несподіване і щасливе відкриття, що яйця чомусь не заважають, а радше сприяють. Гадаю, це пояснюється загальною легкістю ситуації. Усі всім подобаються, і всі з усіма цілуються в губи. Усі віддаються всім і всьому, ритмові, співам, текілі, димові, одне одному. Мої дівчата робили це зі мною так відверто і близько, що я почав збуджено обмірковувати подальший хід подій із запрошенням обидвох до себе в готель. Зрозуміло, що Челсі надзвичайно мені подобалась. Але й даруйте на слові хульєта теж. О п'ятій годині ранку вони викликали мені таксі прямо під той напіврозвалений палац. Я запропонував їм падати на заднє сидіння. «Не сьогодні», – знітилася Челсі. «Завтра, завтра», – докинула Хульєта. «Завжди ці місячні», – подумав я, від'їжджаючи у пропахлу мескалем і травою ніч п'ятимільйонного міста. Перед тим удень я читав мексиканській публіці уривки з обручів, а Хорхе Ернандес читав те саме іспанською. Хорхе вважає себе товстим, хоч насправді він великий. Як там не є, але на подіумі його було значно більше, ніж мене. Це я мав би бути модератором у нього, а не він у мене. Час до часу я засоромлено зиркав на своїх подруг, які показово сіли навпроти мене у перший ряд. Насамкінець, коли Хорхе передав слово присутнім і якийсь хлопчина в бандані запитав мене «Ні сіло, ні впало про Iron Maiden», до зали прослизнула тьмяношкіра патлата особа в усьому чорному, з колегким і напіврозпанаханим бюстом. Вона знайшла собі вільне місце в одному з найближчих до подіуму рядів і почала свердлити мене настільки методично, що я аж засовгався на стільці. Добре, що презентація потривала ще якісь лише лічені хвилини, інакше вона висвердлила б у моїй фізії дірку завбільшки із зузуляче яйце. Підписуючи книжки, я виразно вловлював бічним зором, що вона чекає». Тобто, що це я чекаю, а вона підходить усе ближче, вона вже тут. Це Куніал. Вона хоче з тобою запізнатися. Відрекомендувала її Хюльєта і зникла. Як? Як твоє ім'я? спитав я. Куніал, відповіла вона і додала для певності, майже як кунілінгус. Це розсмішило нас обох. Я фотограф, казала вона і фотографую лише письменників. Це трохи дивний проект, ну тобто він може здаватися дивним, але тобі він таким не здасться, бо ми одного поля ягоди. Одного польоту птахи, обоє рябоє. Я відчуваю це, що ми одного. Так от, я фотографую їх переважно на кладовищах. Ти зрозумів мене? Ну звісно, відповідав я, чудова концепція. До того ж, я справді мрію про мексиканське кладовище. Як би то на нього потрапити? Я люблю кладовища, гробниці, скелети. Я люблю Мексику. Я люблю смерть. Тоді я заїду по тебе завтра, – трусунула вона патлами і бюстом. Я знаю, що ти в Гілтоні. Звідти лише півгодини машиною. «Не раніше третьої, пліз», – попередив я. «Уранці нас везуть до текіли». Це місце, з якого витікає текіла. Ми будемо танцювати довкола священних агав і дегустувати священне піло. Ось мій телефон, колихнулась вона. Задзвониш відразу, як приїдете.